Horrengoan landetxa usuelkartean aurketzen gara, Maider Martearen arekin. Keixo, Arratxaldeon? Ai, arratxaldeon. E, ikastu ortea zierarekin, e, bueno, ba, usuelkartea baita ere e, zuen e, jardurak abiatzen digitu e, Ikastaroak direla eta formakuntza direlata eta aktivitateak ekimenak, bueno, pizko denetik. Irungo bueno, landetxa osoan gaude, zenbarra dugu, ba, dinamika handia, eta bizi handia duena auzo bat dela, eta hauzo elkarte honek baitare urtean zehar jarduera asko eh, antolatzen ditu. Aurtengo bueno, jarduera aipatu aurretik, eh, pixka bat bueno, aurreko ikastu orteren bat eskatuko genizuke. Nola iragan zen aurreko ikastu ortea, ze valorazio egiten duzu eh? Bueno, ba, Iaxan-iazko urtea izan txan oso urte eman korra, e, oikoak diren ekin txak antuatu genitu elako, hauzuko ba, jaiak edo aste kulturala, gabonetan egiten dugun ba, ja, Olentzero eta Mari Domingaren etorrera, edo inauterietako saioa, baina orta zapartede, uki gentun bezlako ekintza txabatzu, hauztu ba, dut garantzitsua izan txirenak, eta bat izan txan hauzoaren urteak edo detu geniona hauzo ametxea sortzen, Hor ikusi genuen gure auzoa nolakoa izantzan 1100 betzun da hasiaratik gaur egun arte eta horrek bueno, ere bere fruituak emant zituen gure auzoa hobeto ezagutzeko aukera izan genuen gero gaitare kanpotik indako beste ekarpenak ez ba bai aldundiak edo bai irungo da itzekindako horrekontu e, parte atzaileetan e, oso aktiboak izan ginen eta horren ondorioz ba orain ba euskagu hein bat elorpen txiki eta hauteskunde urtean martxan jarriko dira gero illa ere bai oso valorazio positiboa baratzak izan zuen jarraitzen dugu gaur egun, baina baratze komunitarioak e, jende dexente dauka, gazte dexente eta gaur egun ba, ikusten dugu ez, lehen gurteko hasitako frituak nola gaur egun ematen jarraitzen duen. Eta gero egia esan jarraitzen dugu ba, lehen gurtenean egin txasko egin txiren, hastean e, zeharko egin txak eta horretan hauzuko jende asko parte hartzen du. Eta balorazio oso positiboa, ziren jendeak e, emandako erantzuna ondia izan zan, irakaslegoak ere bedekin egindako birean, Ba emaitzak edo erantzun oso on eta jarraitzeko asmoarekin eta gero gainera ba, aurten urteari begirare, ere jende gehia banimatentzan bere eskaintza jaitea es orduan lehen urteko balorazioa aurokorrean oso positiva gauza asko daude hobetzeko baina egia esan ikuso ukeran egin genuen eskertza saio bat elkartu genunitun auzoan bizi diren e, bizilagun asko ba, guri isku botatzen digutenak bete gabe egingo ben egin egiten ekintzak, eta hori ere oso konten jendea, ba, zinean ikusten dugulako, hau zuagaur egiten bat duzela indako ekarpen txikiei askoen batuketa bat, ez? Eta, bueno, egia zenbalorazio ba baikorra oro korrean ezingara ez? Bueno, auzoki den parte hartzea egia da, nahiko hondia dela, eh auzulkarte honetan. Eh bat, e, bueno, e, bai, egia da, bueno, bizilagunekin harremana hori zuzena da. Eh merkataritzari dagokionez, merkateri dagokionez pizka da zein da, eh bueno, oso to, ontako bizitza hasin da zeintzuk dira, bueno, ba merkaterien eh keskak e, nola ikusten duzu hori? Bueno, silleatzen era auzoan dauden erakunde biltzen eta lengorrtean ja hasi ginean E merkatariekin biltzen ziren gure auzoan konturatzen gara oso merkatari familiko girokoak dira, oso txikitxoak dira eta e, ba, etorkizuna ere oso mugatua. Sengurua daukagun e, zentro komertzial handiek ba beden okerak mugatzen dituzte eta gero auzoko jende batzuk ere ohitura daukate irunera jouteko ere eskerak Horregatik azkeneko ba uda horretik eta orain ere biltzen hasia gara e, gure merkatariekin Piskabat ean hola osoan gure merkatariek hartu ezaten, eta haigara buru belarri ekin txaren bat edo ote kote dugun. Mm -hmm. Horretarako bai elkartu gara, e, mer, irun, gure hau zan dauden ba, hainbat merkatarikin, elkartzen gara e, bidek lan abukatu ondoren, eta behar arte haitzen gara piskat beden erraitatea aztertu, eta piskat hau begira zekin txar egin daitekin iteken, ba, piskat bizitza sustatzeko izan ere, argi daukagun gozaba da, merkataritzarik ezberdin badago gure osoa, Eh, izango zela zudia dormitorio deitzen zainuri eta gukinola ere esedugunai holako espazio bat orduan nei balin badugo zua bizitik egotea ba zaindu berditugu biden eskaintzak edo kontsumitu berditugu eta osoa bizitzen Bizitza eman behar dugu, hau zuan behar dugu, hori diteko beudek ba, ere hilera ba, eta edortzen dira eta antoratzen hasiagera ekimen txikiren bat edo e, jakinaren gainean jarriko izagu, ja dena izten dugunean. Mm -hmm. Osongi, eh, haipatuko e, ditugu bai, hemendik aurrera izanen ditugu nahin bat, bueno, ba, ekimen, formakuntza edo taier, esan barra zuek, ja zerrenda osatu duzuela, eta baitari zen, emaite, e, zen emaiteak irekia daude lasta. Bai, e, Atzoa asizien izan emateak, hamalautik e, kemen sortzidea izango gira, arratzaldeko zazpitatik sortzitara. Eta nahi duen guztia bai hau zuokoa ez denagere izena eman dezake egintza guetan. Baina uzkagu kupo batzuk, eta duan taldea betetzen denean, ba, taldea bete da. Baina prinsipio sorain momentua da izen emateko. Bueno, e, e, ikusten dugunez, e, zerrenda oso oso luzea da, e, bueno, behar bada aktivitate guztiak horrein ez ditugu aipatuko, gero bai polike-polike aipatuko ditugula, baina e, entzuleak idei bat egiteko, e, ba ez dakit, e, aipatuko ditugu batzuk, ez da? Bai, bueno, egia esan, batzuk dira, irakasle zehaz batzuk, bere orduan ematen dutenak, eta gehiengoak horren dutak, alare badaude, mintzalaguna adibidez edo e, xakea berez, edo ikulanak egiten dituzten talleak horiek doainik dira eta jendea etortzen da eta parte hartzen du bertan. Baina gero baude eh ohikoak diren hainbat e, ekintza, ba direztun, ba edo ikolazkanboko eh za e, e, ariketak eta eskolarako laguntza ematen dutenak edo markoketa edo taitsi o yoga, horiek dira espaldiko urtetan egin dituzten ekintzak, ez pilates eta bueno, urte asko da indarrean. Gertatzen da urten, e, daukagula da ohiko sedea, Bizkaia kalean daguna, baina baita ere daukagu Errepublikako eskola, Zarra. Hori e, gure ganatu dugu aurten urtean, udaltzeari eskatu genion benenda berriz eta azkenare emandi gutenez. Ba orain gara arare bideratzen. Orduan han, adibidez, ekintza berriak eh sartuko ditugu, ez? Eta adibidez, psikomotrizitatearen aukera hori zabaltu eta badaude bestelako karate edo bestelako E, kintzadatzuk ere ba, memoria eta lerrak eta musikoterapia eta, bueno, esartuko ditugu beste kintzadatzuk beharain arte ez ez. Han ere nahi dugu familientzeko espazioa sortu eta familiekin erkarrenean egin. Eta, bueno, badaude kintza horiek guztiak daudera ja pixkat bideatuta, badute bere ordutegia eta informazioa beharko balut norberek, baditu ez alauzuek kartera. Edo egia esan, gure hausuan bizibalin bada, jasoko zuen bere etxean, buzoian, e, informazio guztia ze lehen goaztean auzoko laguntza, laguntza erizker, buzune hartu denetu gara etxez-etxe bainformazio guztia. Baina esan malra du, bakune berri e, horrek horrek esan aipatu duzuna, bai errepuluka ikastetxe horrek baita aukera asko emate ditu, ez da? Bai, egia esan aldeatetik aneh duguna da, ikintzetadako, urtean zeharko ikintza oikoak, ez, ba, esaten eginean hasi komotizitatea, omargoketa, edo meditazioa, edo taitsi daolokoak egingo diran, o jatak konfu, onako beste bai. egintza horiek. Baina hortaz aparten edo gugu beste bat izan familien txako, non beren arteko harrenmanak, e, zero irurteko meaikin dauzkaten beharrak eta lantzeko, edo hortik aurrera e, bauria egiten duenean, edo ba, espazioat izan, non familien artean indezaketen bestelako uhum. behar duerak edo bai. arratzalde pasak, ez? Uhum. Ba, oso e, bueno, aipatu ditugu jarduerak, baina badaudele badaude baita ere bestelako zerbitzu batzuk esketzen ditu zutenak, eh ausulgartean bertan, hementze egoitza hontan. Bai. Bueno, iazo antatu genuen gure liburutegiaren uneko, o sea, 50 urte muga eta urtean zehar hainbat voluntarioi esker jarri genuen martxan liburutegia eta momentu honetan liburutegia irekitzen da, eta bazkide ja, izan gaitezke hauzoko bizilaun guztiak, ez? Orduan nahi duen guztiak, nahiz eta aldeengo liburutegizarrean bazkide izan berri egin behar gedugu, eta ja astelen e, aste e, arte hostegunda hostilaretan irekitea ongo da e, bostetik zazpiak arte, orduan nahi duen guztiak, orduan nahi duen guztiak, orduan daiteke liburuak hartzera, eta, uh -huh. eta beste nuen batek, ari matune bat du, baratza komunitariora, ba ere badakit e, jendearen zai daudela eta badagoela oraindik tokia jendeak baratza pixka dezan informazio gehiago horako el landecha oso el carteontatik ba, pasatzea besterik ez dago. Goratuko dugu, bueno, ba fitxa berriak eh? e, egiten ari zara tela bai liburutegian, nez eta aurreko liburutegoko bazia izan, beharrezkoa arrisku dela baita ere berri zere izen ematea. Eta, bueno, deialdea egingo dugu baita bizilagunei animatzeko eta parte hartzeko ez da. Bai, bai, egia da. Aukera dela, hola ez dugu diru gastatzen liburu berrietan, metzik eta, eta daukagunak bestekin elkarbanatu eta aukera apodita da, liburu asko daudelako, ba, mila liburu baino gehiago umenentzat txiki eta beste bos baino gehiago helduentzat, orduan badago eta gero ere hor dago pertsona bat, pixka bat dinamizatu nahi eta ekintza ezberdinak ere proposatu ditu urtengo, bukitean zehar egiteko orduan, bueno, Pizita pixka temateko dugu, ba, liurutegi txiki honetan ere. Ba, esker mila guzti horrekin galditzen gara. Mila esker.